10. Chemarea apostolilor și trimiterea lor la propovăduire Text. Chiamând la sine pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat puterea asupra duhurilor necurate, ca să le scoată și să tămăduiască orice voală și orice neputință. Tălcuire. Alege 12 ucenici după numărul celor 12 seminții și dându-le putere îi trimite, măcar că erau puțini, Pești puții sunt cei care călătoresc pe calea aceasta strâmte și le dă lor putere să facă minuni ca prin minuni, înspăimântând plecați să îi aibă pe ascultători către învățătură. Text. Numele celor 12 apostoli sunt acestea: 1 Simon, cel numit Petru, și Andrei, fratele lui, Iacova lui Zebedeu și Ioan, fratele lui, în Arată numele apostolilor din pricina apostolilor mincinoși și pune întâi pe Petru și pe Andrei, pentru că sunt cei întâi chemați apoi pe fiul lui Zevedeu, punându-l pe Iacov mai înainte de Ioan, că nu după vrednicie, ci așa cum s-a întâmplat în numără pe aceștia, zicând Text: Filip și Bartolomeu, Toma și Matei Vameșul, Iacov al lui Alfeu și Levi care se zice Tadeu, Simon Cananeul și Iuda Escarioteanul cel care l-a vândut. Câlcuire Vezi smerenia lui Matei cum s-a pus pe sine după Toma, iar ajungând la Iuda, n-a spus purcatul, brăjmașul lui Dumnezeu, cel numit simplu Iscarioteanu, după patria lui. Că era și alt Iuda, care se numește și Levi și Tadeu. Și erau doi cu numele Iacov, unul al lui Zevedeu și altul al lui Alfeu, și doi Iuda, unul Tadeu și altul vânzătorul, și trei Simon, Petru, Cananeul, Zilotul și vânzătorul, căci Iuda Iscarioteanu se numea și Simon. Text. Pe aceștia 12 a trimis Iisus, oroncindu-le lor și zicând, În calea păgânilor să nu mergeți, și în vreo de samarinieni să nu intrați, și mai degrabă mergeți către oile cele pierdute la case lui Israel, și mergând, prupăvăduit, zicând, s-a apropiat împărăția cerurilor." Călcuire Cine sunt acești 12? Pescari, oameni simpli, vamești. Mai întâi trimite la Iudei, ca să nu poată zice ei că apostole au fost trimiși către păgâni, și că de aceea iudeii n-au crezut. Deci de aici se o sândesc iudeii. Și îi pune pe samarineni împreună cu păgânii, fiindcă erau babilonieni sărășuiți în Idee, care nu i-au primit pe proroci, ci numai cele cinci cărți ale lui Moise. Dar prin împărăție a cerului, să înțelegi și desfătarea ce va să fie, și îi întrarmează pe ei cu minunile secând. Text Pămăduiți pe, pe cei neputincioși, înviați pe cei morți, curățiți pe cei leproși, pe demoni scoateți Îndar ați luat, în dar să dați. Călcuire. Două lucruri arată aici, Domnul, zicând că nimic nu este mai potrivit dascălui decât smerenia și necâștigarea. Spunând, în dar ați luat, învață să nu cugete cu mândrie, ca unii care au aceste bunătăți și dau și altora. Pentru că în dar și prin dăruire le aveau pe aceste apostoli, și împreună cu a miliții învață să fie viitor de bani, că își le spune, în dar să dați. NOTĂ Iar Sfântul Maxim ne spune, Cel ce ascunde darul în pământ, urfește pe stăpân că aspru și își cruță trupuri, oculind virtutea. Iar cel ce vinde dușmanul adevărul, pe urmă neputând suporta rușinea, ca unul ce chinuit de slava de șartă, se spânzură. Continuare tălcuirii și smulgând în chip desăvârșit rădăcina tuturor răutăților, zice Text Să nu aveți nici aur, nici arginți, nici bani în cingătorile voastre, nici trai pe drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toian, că vrednic este lucrătorul de hrana sa. Notă Era obicei atunci la cei ce călătoreau să poarte la cingători pungă cu bani. Tălcuire Îi scusește în toate nevoințele iar pentru ca să nu aibă nimic de prisos și să fie cu totul lipsit de grijă, nu i lasă să aibă nici toiag, căci aceasta este adevărata neagoniseală care face să fie crezut cel care învață pentru câștigare. Apoi, pentru ca să nu zică ei de unde ne vom hrăni, le spune, vrednic este lucrătorul de hrana sa, adică de cei pe care îi învățați veți fi hrăniți. fiind vă dator cu acestea ca unor lucrători și vorbește despre hrană, iar nu despre desfătare, Că nu se cuvine să se desfăta învățătorul. Text. În orice cetate sau sat veți intra, cercetați cine este în el vrednic și acolo rămâniți până ce veți ieși. Târcuire. Le poruncește să nu meargă la oricine, ca nu cumva amestecându-se cu cei nevrednici să fie clevetiți. Și cu adevărat, vor fi și hrăniți dacă vor merge numai la cei vrednici și le poruncește să găzduiască într-un loc și nu se umble din casă în casă, ca să nu fie sucotis lacom cu pântecile sau că disprețuiesc pe cei care i-au primit mai întâi. Text. Și intrând în casă, urați zicând, pace casei acesteia. Și dacă este casa aceea vrednică, vine pacea voastră peste ea. Iar de nu este vrednică, pacea voastră întoarcă-se la voi. Tălcuire prin urare și pace să înțelegi binecuvântarea care rămâne numai la cei vrednici. Să înțelegi, dar de aici, că mai vârtos faptele noastre ne aduc binecuvântarea. Text. Cine nu vă va primi pe voi, nici nu va asculta cuvintele voastre, ieșind din casă sau din cetatea aceea, Scuturați praful de pe picioarele voastre. Adevărat, grăiesc mai ușor va fi pământul lui Sodomii și Gomorii în ziua judecății, decât cetății acelea. Cuire Îi pune să scuture praful pentru a arăta că nimic nu au luat de acolo, din pricina nesupunerii celor ce nu i-au primit, sau ca o mărturie a lor călătorii care cu nimic nu le a folosit acelor. Deci, va fi mai ușor Sodomii decât celor nesupuși, căci de vreme ce sodomiții au fost munciți aici, acolo mai puțin vor fi climiți. Text Iată, eu vă trimit pe voi ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Tâncuire. I-a întrarmat pe ei cu minunile și i-a făcut să aibă nădejde pentru hrană, deschizând ușile celor vrednici. Acum le prevestește și vreutățile care îi vor întâmpina, însă îi mângâie pe ei prin cuvântul. Eu vă trimit. Eu, cel puternic, deci îndrăzniți, că nebiriți veți fi, în acest chip pregătindu-i pentru pătimire, căci după cum este cu neputință ca să intre oaie în mijlocul lupilor și să nu pătimească, tot așa și voi, între iudei, și chiar de veți pătimi, să nu vă mâniați, căci eu voiesc să fiți blânzi ca oile și așa mai vârtos să biruiți. Text Fiți dar înțelepți ca șerpii și nevinovați ca corumbei. Vrea ca ucenicii să fie înțelepți, ca nu cumva auzind că îi numește oi să socotești că se cuvine să fie creștinul prost, prostănac și nesimțitor. Ne spune deci să fim înțelepți ca să știm cum se cuvine să petrecem mijlocul multor răjmași. Și după cum șarpele își lasă trupul să fie rănit, dar își păzește capul, așa și creștinul poate să-l dea pe toate ale sale ucigașilor chiar și trupul său, dar să-și păzească îndeosebi capul care este în Hristos și credința într el. Și precum șarpele, strecurându-se prin gaura cea strâmtă, se dezbracă, neapărlește, de pielea cea veche, așa și noi călătorim pe calea cea strâmtă, să ne dezbrăcăm de omul cel vechi. Dar fiindcă șarpele este și vătămător, poruncește să fim nevinovați, adică fără direutate și fără vicleșuri, și anume nevătămători ca porumbeii. Aceștia, chiar atunci când li se iau puii și sunt goniți, se întorc la stăpânilor. Deci ființele ca șarpele, ca să nu fii de râs în viața aceasta, și toate ale tale închip chip curață, le -o rânduiești, iar cât privește vătămarea altora, fii ca porumbelul, adică fără de răutată. Text. Feriți-vă de oameni, că își vă vor da pe mâna sine triștilor și în sinagogile lor vă vor bate cu biciul. La dregători și la regi veți fi duși pentru mine, Spre mărturie lor și păgânilor. Îl cuire, aceasta înseamnă să fii înțelept, să iei aminte și să nu dai prilej celor ce vor să te nicăjească, ci cu înțelepciune să le urânduim pe toate. Devoiește bani cel care te prigonește, dă -i. Devoiește cinste, dă-i cinste ca să nu aibă pricină de răutate. Iar dacă îți ia credința, păzește-ți capul și trimite pe ucenici nu numai către idei, ci către neamuri zicând spre mărturie lor și păgânilor. Adică între mustrarea celor ce nu cred. Text Iar când vă vor da pe voi în mâna lor, nu vă îngrijiți cum sau ce veți vorbi, Că se va da vouă în ceasul acela ce să vorbiți, fiindcă nu voi sunteți care vorbiți, ci Duhul Tatălui vostru este care grește în voi. Tălcuire și ca să nu zică, cum vom putea supune pe înțelepți fiind noi neînvățați, le poruncește să îndrăznească și să nu se îngrijească de aceasta. Căci atunci când voi să vorbim între credincioși, se cuvine mai dinainte să ne gândim și să fim gata de răspuns precum cum ne sfătuiește Apostolul Petru. Dar între păgâni și în fața împăraților care se pornesc cu furie împotriva noastră, ne făgăduiește puterea și ajutorului ca să nu ne temem a mărturisi este fapta noastră, iar mărturisit cu înțelepciune este lucrul Lui Dumnezeu. Și ca să nu socotești că este firească, este țimea răspunsului, zice, Nu voi grăiți, ci Duhul." Text. Va da frate pe frate la moarte și tată pe fiu, și se vor scula copiii împotriva părinților și vor ucide." Îlcuire. Le spune lor de mai înainte cele ce se vor întâmpla." ca să nu se turbure când se vor împlini. Iar arată și puterea propovăduirii, care nu ține seama de fire, căci așa este creștinătatea, încă arată și turbarea celorlalți, că nu le va fi milă nici de cei apropiați ai lor. Text. Și veți fi urâți de toți pentru numele meu, iar cel care va rabda până la sfârșit, acela se va mântui. Tâlcuire. Le zice că vor fi urâți de toți, adică de mulți, pentru că nu îi urau toți, ci erau și unii care primeau credința, iar cel care va răbda până la sfârșit, și nu numai la început, acela se va împărtăși de viața cea veșnică. NOTĂ De la cuviosul Petru Damaschinul în învățăm, Sfântul Ioan Hristos Tom zice despre apostol că de aceea le-a spus Domnul, de necazurile cele multe, și a adăugat, cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui ca niciodată să nu rămână fără grijă și să se nevoiască din temere, că își nu va folosi cineva nimic de la de virtuți, măcar de-ar fi cu petrecerea în cer, dacă este punit de mândrie, prin care diavolul și Adam și alți mulți au căzut. De aceea, niciodată nu trebuie să părăsească temerea, până ce nu ajunge la limanul dragostei desăvârșite și iese afară din lume și din trup. Text. Când vă urmăresc pe voi în cetatea aceasta, Ugiți în cealaltă. Adevărat, grăieți Nu veți sfârși cetățile lui Israel până ce va veni Fiul omului. NOTĂ Răspunsând la o întrebare, Sfântul Maxim zice, Cetățile au rostul să păzească și să asigure lucrurile de preț. Deci, în înțeles alegoric, cetate este nevoința stătătoare, din diferite virtuți, a de exemplu, de la vină, ținerea de la mâncări, care sunt spre pază și siguranță. Deci, când ne izbonesc dragi din una din acestea, strecurând în noi în fumurarea și slava de șartă pentru astfel de nevoințe, e bine să dăm înapoi printr-o asemenea silință ce ni se pare o sărtuitoare, ca să nu cădem în mântrie, să fugim la altă virtute, slobodă de slavă de șartă, până va veni la noi puterea nepătimirii. Sau un alt înțeles, cetăți numește sufletele omenești, căci la acestea, fiind trimiși apostole de Mintuitorul, când sunt alungați de la cele nevrednice, trec la sufletele altora, care s-au făcut în stare să primească învățătura lor. Și aceste cetățele lui Israel nu le vor isprăvi de cercetat, fie că nu ne le sunt primiți, fie că de altele sunt alungați până nu va sosi Fiul omului, împlinind toate la venirea lui cea într-o slavă. Tălcuire! Cele înfricoșătoare care s-au spus mai sus, adică vă vor prigoni și veți fi urâți, sunt spuse despre cele ce aveau să se întâmpe după înălțare, iar ceea ce se zice acum despre cele dinainte de cruce, că fiind goniți, nu veți sfârși cetățile lui Israel și îndată voi veni la voi, Însă le poruncește să fugă când vor fi prigoniți, Că a ne arunca singur în primejde, făcându-ne pricină de o pentru uciga și păgubindu-i pe cei care s-ar folosi prin propăvăduire, cu lucru este. Când zice, până ce va veni Fiul omului, să nu înțelegi că spune despre a doua ci ci despre împreună petrecerea și mânguirea dinainte de cruce. Căci deci, după ce au fost trimiși și au iarăși s-au întors la Hristos și au stat cu El. Text nu este ucenic mai presus de învățătorul său, nici slugă mai presus de stăpânul său. Destul este ucenicului să fie ca învățătorul și slujii ca stăpânul. Tălcuiri. Aici ne învață să suferim o cărli, ca și cum ar fi zis: Dacă eu, învățător și stăpânul, am suferit, cu mult mai virtuos voi, ucenicii și slujile mele. Dar poate vei întreba de ce spune că nu este ucenic mai presus de învățător. În vedem mulți ucenici mai presus de dascăl. Zice aceasta Hristos pentru timpul cât vor fi ucenici, iar dacă vor fi mai presus, nu mai sunt ucenici, după cum și sluga, cât este slugă, nu este mai presus de stăpânul lui. Text. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul cu cât mai mult pe casnicii lui, deci nu vă temeți de ei căci nimic nu este acoperit care să nu iasă la iveală și nimic ascuns care să nu ajungă cunoscut. Tălcuire. Mângâiați-vă de la ale mele, căci dacă pe mine m-au numit Domn al Dracilor, ce e de mirare dacă și pe voi casnicii mei vă vor cleveti, și îi numește casnici, iar nu slugi, arătând apropierea cea către ei. Dar îndrăzniți, căci adevărul nu se va ascunde, și vremea va descoperi și fapta voastră bună și răutate celor care clevetesc, că nu este lucru ascuns care să nu fie cunoscut, și măcar că vor veni și cleveti, mai pe urmă vă vor cunoaște pe voi. Text. Ceea ce vă grăiesc la întuneric, spuneți la lumină și ceea ce auziți la ureche, propovăduiți de pe casă. Tâlcuire. Cele ce vi le-am spus numai vouă și numai într-un loc, căci aceasta înseamnă la ureche și la întuneric. Cu să învățați cu glas mare, ca să vă audă toți, dar fiindcă grăirii cu îi urmează și primejdii, adaugă. Notă. La evrei acoperișul casei era deseori o terasă care avea multe întrebuințări, atât la iudei, cât și în tot orientul mijlociu casele aveau acoperișuri planciuri. Și cum plouă foarte rar și au lipsă de apă, aceste acoperișuri strângeau apa de ploaie pe care o scurgeau în rezervare unde o păstrau pentru nevoile casei. De asemenea, vara, fiind prea cald, petreceau timpul mai mult pe acoperișul sau terasa caselor, unde chiar dormeau noaptea. Pe acoperișul caselor, de pe aceste terase, obișnuiau ei se ruga, cum a făcut și Sfântul Apostol Petru. Tot de pe acoperișul obișnuia evrei aș comunica une alte cele mai importante știri zilnice de interes obșutesc. Din această pricină și Mântuitor învață pe ucenicii săi, pe ceea ce au auzit de la el în taină, adică la ureche, și să vestească de pe case, adică de pe aceste terase. Tot despre acest acoperiș terase este vorba și la vindicarea săbănocului. Când din cauza mulțimii, El a fost urcat pe acoperișul casei de cei patru prieteni lui. Apoi aceștia au desfăcut acoperișul casei și au coborât patul înaintea lui Iisus pentru a tămădii pe Săbănov. Tot de pe aceste terase acoperiși vedeau cei din margine venind mesagerul cu vești bune sau rele. De pe terase se transmiteau aceste vești tuturor, când veștile erau îngrijorătoare, ei se pregăteau pentru fugă. În această pricină, având în vedere cele ce aveau să se petreacă la dărmare Ierusalimului, Mântuitorul spune, cel ce va fi pe casă să nu coboare, ca să-și ia lucrurile din casă. Text. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu poate să-l ucidă. Temeți-vă mai curând de acela care poate și sufletul și trupul să le piardă în ghiene. Tâlcuire. Învață aici să nu se teamă nici de moarte, că și mai fricoșătoare sunt muncile ghiene. Și aceasta pentru că cei care vă omoară numai trupului îi aduc stricăciuni, iar Sufletului poate chiar îi fac bine, pentru că Dumnezeu aruncând ghien pe amândouă, adică și Sufletul și trupul le căznește. NOTĂ aici Sfântul Maxim trăiește, temerea fiind îndoită, una este curată și alta necurată. Astfel. Temerea ce se naște din așteptarea pedepsei pentru greșeli, având drept pricina nașterii sale păcatul, întrucât nu este curată, nu va rămâne pentru totdeauna ce va dispărea împreună cu păcatul, prin pocăință. Dar temerea curată care stări într-una, chiar fără amintirea păcatului, nu va înceta niciodată, fiindcă este ființială. Ea ține oarecum de raportul lui Dumnezeu cu făptura, ca unul ce și face vădită tuturor mărirea sa naturală, care e mai presus de toată împărăția și puterea. Cel ce nu se teme așadar de Dumnezeu ca un judecător, dar îl venerează pentru slava covăștoarea puterii sale mărginite, cu drept cuvânt nu are nicio lipsă, fiind săvârșit în iubire, ca unul ce iubește pe Dumnezeu cu sfiala și cu evlavea care se cuvine, acesta este cel ce-a dobândit temerea care rămâne în viacul veacului și nu va avea nicio lipsă niciodată. Continuarea tălcuirii În Gheena arată muncile nesfârșite ale iatului. Text au nu se vând două vrăbi pe un ban, și niciuna din ele nu va cădea la pământ fără știrea tatălui vostru. La voi, însă, și perii capului, toți sunt numărați. Așadar, nu vă temeți, voi sunteți cu mult mai de preț decât păsările, în Ca să nu se turbure crezând că vor fi părăsiți, le spune: Dacă nicio pasăre nu pieri fără știința mea, cum vă voi părăsi pe voi pe care vă iubesc? iar spunând că perii capului nostru de el sunt numărați, arată de plina cunoștință și pronia lui Dumnezeu, dar să nu sucotești că prin bucrarea lui Dumnezeu se vânează păsările, ci doar că nici vânarea lor nu este niștiută de el. Text. Oricine va mărturisi pentru mine, înaintea oamenilor, mărturisi voi și eu pentru el, înaintea Tatălui meu, care este în Cer. Iar de Cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor, și Eu mă voi lepăda de El înaintea Tatălui meu, care este în cer. Nota. Mărturisit-vă și eu întru el arată că omul mărturisește din puterea lui Hristos, fiind îndemnat de cunoștința și lucrarea lui cea bună. Târcuire. Îndeamnă la mucenicie, pentru că nu se îndestulează numai cu credința sufletului, ci voiește Domnul și mărturisirea gurii noastre. Și nu a zis cel ce mă va mărturisi pe mine, ci într-un mine, adică într-o puterea mea, își cu adevărat Cel care mărturisește, mărturisește fiind ajutat de darul cel de Sus, iar Celui care se leapă de nu i-a zis într-un mine, ci de mine, arătând că acesta se leapă de neavând ajutorul cel de Sus. Deci tot cel care mărturisește că Hristos este Dumnezeu, îl va afla pe Hristos mărturisind pentru el înaintea Tatălui, încă este adevărată slugă, iar cei ce se le de vor auzi, nu vă cunosc pe voi. Text Nu socotiți că am venit să aduc pace pe pământ, n-am venit să aduc pace, ci sabie, căci am venit să despart pe fiul de Tatăl său, pe fiică de mama sa, pe noră de soacra sa, și mai omului vor fi casnicii lui. Tâncuire. Nu întotdeauna este bună unirea, uneori și despărțirea este bună, iar sabie este cuvântul credinței care ne taie pe noi de la iubirea de prieteni și de rude, dacă aceștia ne împiedică de la bună cinstire de Dumnezeu. Nu ne îndeamnă să ne despărțim de aceștia fără pricină, ci numai atunci când nu se unesc cu noi în credință, și mai vârtos atunci când ne împiedică de la credință. NOTĂ Dumnezeu cu Ioan scărarul în ei și N-am venit, zice Domnul, să aduc pace pe pământ și iubirea părinților față de fii și a fraților față de frații care să hotărâs să nu-mi mie, ci luptă și sabie, adică să despart pe iubitorii de Dumnezeu de iubitorii de lume, iubitorii de cele materiale, iubitorii de cele nemateriale, iubitorii de slavă de cei smeriți la coget, căci Domnul se bucură de împerechirea și de dezbinare ce se naște din iubirea față de El. Text. Cel ce iubește pe tată, ori pe mamă, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cel ce iubește pe fiul, ori pe fică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Hârcuire. Vezi că atunci se cuvine să-i pe născătorii noștri sau pe feciori, când vor voi să iubim mai mult decât pe Hristos. Și ce zic eu tată, și mamă, și feciori? Și porunca cea înaltă și mare o ascultă tu. Text. Și cel ce nu-și ia crucea și nu-mi urmează mie, nu este vrednic de mine. Călcuire Cel care nu se va lepăda de viața aceasta și nu se va da morții ceri de ocară, aceasta este crucea pentru cei din vechime, nu este vrednic de mine. Dar fiindcă mulți au fost răstigniți pentru că erau furi și tâlhari adaugă să vină după mine, adică să vețuiască după poruncile mele. Text Cine ține la sufletul său îl va pierde, iar cine își pierde sufletul pentru mine îl va găsi. Tăcuire Cel care se îngrijește de viața trupească, pare că își află sufletul, dar îl pierde, pentru că îl trimite la munca cea veșnică, iar cel care își pierde sufletul său și moare, nu ca un tânhar sau ca un sinucigar, ci pentru Hristos, același mântuiește sufletul. Notă Sfântul Isaac, Sirul, la întrebare, ce înseamnă să se lepe de cineva de sine, răspunde dintr un înțelepciunea lucrări, pe cum cel ce s-a pregătit să se suie pe cruce nu mai ține încugetarea asta decât gândul morții, ci pornește ca un om ce nu se gândește să mai avea vreo din viața veacului acesta. Așa e și cel ce vrea să împlinească ceea ce s-a spus, Își crucea este voința care e gata să primească orice necaz. Și când a voit să ne învețe iarăși de ce trebuie să facem așa, Domnul a zis cel ce voiește să viețuiască în lumea aceasta, se va pierde pe sine din viața adevărată, iar cel ce se pierde aici pentru mine se va afla pe sine acolo. Acesta e Cel ce îi pășește pe calea crucii și își pune pașii săi pe ea. Cel ce se îngrijește de viața aceasta s-a pierdut căzând din mădejdea prin care a pornit spre suferirea necazului, pentru că grija aceasta nu l lasă să primească necazul pentru Dumnezeu, ci la trage pe încetul din stăruirea în el și îl scoate din mijlocul luptei pentru viața ce fericită și face să crească la el gândul acesta până ce îl biruiește. Dar cel ce pierde de Sufletul Său pentru mine, în cugetarea sa, din dorul de mine, mă păstrează nevinovaș nevătăma pentru viața de voci. Și să știi că afli viața veșnică atunci când disprețuiești viața aceasta. Și când intri în luptă pentru pregătirea aceasta, sunt disprețuite în ochii tăi toate cele socotite, tureroase și pricinitoare de necaz. Căci când mintea se pregătește astfel, nu mai are luptă nici necaz în vremea primești de moarte. De aceea trebuie să știi cu din dinsul că de nu va urâi omul viața lui în lume, din dorința vieții viitoare și fericite, nu poate răbda nici de cum necazurile și durerele de tot felul. Care vine asupra lui în fiecare ceas. Text. Cine vă primește pe voi, pe mine, mă primește. Și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Cine primește prooroc în nume de prooroc, plată de prooroc Și cine primește pe un drept în nume de drept, răsplată dreptului palau. Încuiri. Ne îndeamnă să-i primim pe cei trimiși de Hristos, pentru că acel care cinstește pe ucenicii lui, pe el îl cinstește și prin el pe Tatăl. Este cu bine a primi pe drept și pe proroci în nume de drept și de proroc, pentru că sunt drept și proroce, iar nu pentru vreo răsplată de la împărați. Chiar de va avea cineva chip de proroc, dar este lipsit de fapt că tu primește-l ca pe un proroc, iar Dumnezeu îți va răsplăti ție, ca și cum ai fi primit drept cu adevărat, ce deci aceasta înseamnă răsplata dreptului vei SCOLIE Cel care se va sărbui din tot sufletul să se pună în lucrare această învățătură va ajunge să poartă cel minunat și puternic gând prin care mulți s-au sfințit. Toți se vor mântui, eu singur voi peri. CONTINUAREA TĂLCUIREI Sau și în alt chip se poate înțelege aceasta, anume că drept va fi socotit și cel care îl primește, luând răsplata pe care o primez drepții. TEXT și cel ce va da de băut unia dintre aceștia mici, numai un pahar cu apă rece, în nume de ucenic, adevărat grăiesc nu va pierde plata sa. Vârcuire. Ca să nu spună cineva că n-a dat din pricina sărăciei, spune și numai un pahar de apă rece să-i fi dat. Pentru că este acela ucenic al meu, chiar și numai pentru aceasta vei lua plata. Pahar cu apă rece se cheamă cădări și cel care îl învață pe cel care se aprinde de focul mâniei și al poftelui și îl face se nume ucenica lui Hristos și cu adevărat nici acesta nu și va pierde plata sa.